no sé si m'ha perjudicat o no. no, no és una excusa, però sí explicacions, i perquè crec que que, bueno, que estic entrenant i que ha hagut un canvi i, i no, no era com esperava. Tot i així, doncs, bé, bueno, contenta i més, com ja vaig dir anteriorment, doncs perquè l'última hora ja tornava, ja estava l'oport tornant, ens van comunicar que havíem fet manera per equip, les tres primeres puntuàvem, jo estava les tres primeres i, i res, doncs, molt contenta i, i bueno pues, que principis Està Porto la Federació Espanyola, ha eh, presu moltes coses, de la gent, els companys, el, el vincle que s'ha crea bueno, i tot doncs, molt positiu, molt positiu, de mm -hmm. tornar i una experiència que més que va am A veure si ho entens si eh, bé perquè estàs satisfeta per la posició, però no t'ha no satisfecha per la marca. Correcte, sí, però bueno, un global, doncs bueno, van, com, quan vaig arribar a meta, les doncs, vostres quinzes asta i tal, van passant les hores, els va frenalitzant i vas veient i vas digerint que ha passat, que no ha passat bueno, i dius, ostres, bueno, va anar eh, a vuitena posició que com m'ho van dir vuitena de veritat, que aquell moment vaig pensar pues, ni, ni, ni, ni ni fred ni calor vaig pensar, però bueno vas pensar, tu que has fet vuitena contenta, pam uh, tu, vas fer per equips Mm, i ja, a mica i valora part positiva. I bueno, i ja està, i de voluta han les hores i sí, sí, la, la, la, el resum i, i la conclusió és bona. És Perquè quin ja marca esperaves tu, Maria? Hom, estava, o sigui, estic, crec que ho 27, si es podia haver fet. Però no, no, no, no van a veure, no van a veure. No van a i ja està i no s'entrenan, sé, me sota un certain mi dos que ara la la competició, però bueno. Estàs amb molts factors, és dir, que podes doncs, competir més eh, amb un europeu, més, hi ha molts factors, eh, que et trobis bé, que no, el que has fet primerment, el que has menjat, eh, el vent, la meteorologia, l'humitat, la, la calor, que em feia molta, però sí que haig de que a mi la calor doncs, no m'afecta tant potser com els meus companys, a mi doncs, el vent doncs, em fastigueix bastant més, no, no el tolero tan bé. Mm, bueno. Ja està, doncs la col·la no, no era el que més em va afectar, però bueno, sí, reconec que em feia i tu m'esqueixaves d'això. Mm -hmm. eh, bueno, Escolta, diríem allò de... Ser... La, la, la qüestió és queixar-se, vamos, d'alguna cosa. Bueno, no és queixar-se, és analitzar-ho i, i intentar saber què ha passat mm -hmm. i què no, què ha fallat i què no, i què podem llorar i que no. Eh, has comentat medalla d'or per equips, eh, això et representaves a la Federació Espanyola, no? Sí, sí, esclar mm -hmm. Esclar, no Si no has participat en un europeu eh, o representes al teu país eh, no pots participar-hi t'obliden, doncs això, estar federat per l'Espanyola i, bueno, a més a més, tenir la marca per poder participar-hi. No, tu deia perquè no ho havia llegit bé, no sabia si era la Federació Espanyola o representaves l'equip, representava el Girona Costa Bravo o el Club Agràtico no. no. de la Frugília, és la Federació Espanyola no, no, no. que, que, que no. anava. I has comentat bueno. al principi de que era uh, preparació, veritat, per al Campionat d'Europa, per tant, ja comences a veure el que hauràs de, de fer, m'haveres dir l'entrevista que no quedava gaire temps, per tant, ja, amb aquestes uh. tres setmanes que queden, acabar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 i per disfrutar de l'experiència doncs esperem que funcionem el bé que vagi molt bé, en parlarem just abans en, de que tingui lloc aquest campionat esperem que sigui i tornarem a estar al teu costat per animar-te uh, Maria, alguna cosa més que ens volguessis dir? doncs no sé, uh, ara mateix no, no, ja està, eh? seria tot i crec que, que, que s'ha explicat prou bé. i molt agraïda, com sempre, a vosaltres Rafael i la Ràdio per la Fugera, el Poble i el Cop Atlètic doncs vinga, una abraçada, fins la propera bueno, una abraçada